Lartësimi ton vetëm për Allahun subhanahu ve teala. Zotin tonë falënderojmë për i ditë falë dhe udhëzim e kërkojmë salavatet e selamët për çdo ndëjtje më të mirë bi pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam. Shoguvet të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës të tëm të mira der në ditën e fundit e të kësaj bote. Të ndrua vezir gradualisht po e përcjellim këtë muajt të beqat e lutsim Allahun ç'qallah të ka të pranuar prej neve në mundëson të mërim nate në kadrit apo nëse ka kaluar Allahut në e ketë bo kabul edhe në e kërëgjistruar e imraton në regjistrat e banorve të gjendetit Do të vazhdojmë me lejnë Allahut të bare kjovëtar në kategoritë të ndryshme të njerëzve të cizat kishë raport për nga Mberi me ta dhe neve në intereson si elja e ti në raport me këto kategori Sot e kemi një kategori interesant, që ditëshme e që e lusim Allahut Allahut Mustafa nga kjo të kjo kategori nga se për nga mësa me ka ndaluar, me qenë nga kjo kategori, si do mos në cilët e tëre. Në Kur'an dhe zër, e gjejmë një kategori të së dhe ka qujtë Allahu të bare kjo e tjela, aqrab, nomad, shtektar, beduin, enda cak, i cili s'ka vend, s'ka shpi, sështë i qitetit. Djetarë kanë dhanë, për nga meri sallat e sellem, edhe në mekë, edhe në medine, ka qenjë rrethuar për kësaj kategorie. Ka bëzë shumë nomad, shumë beduin, shumë njërës të shkretirës të sidet, kanë qenë të vrashtë, kanë qenë fodull, kanë qenë pak dhejndur, apo nuk kanë qenë qytetit. Me fjalë dhe të era që kanë dhëndjetarët, nuk dinë musilë me njërës, s'kanë kontakt me njërës, dhe ki mos kontakt i banë ata që tjenë të vrashtë. Si sile për nga mberi sësëllë me këtë kategor E kjo kategorijë vëzër, pare se të regojmë raste, se si është cilë pengamberi së sëllem, nuk duhet të shikojmë vetëm së rëfim. Pro ta një do të gjemë raste interesante, se si anë cilë me Muhamend, sa me si au ka këthi, ajme të mirë. Mirë po shumë në anë cilë vëzër, që ne, kërë gjemë vërashëci në, në zemrat tona, në sielet tona, të mundohemi të shmangemi. Ajdi sa beduini është rëthneve, ajdi sa nomadi është rë ngase beduin bëhet njeriu me sjellje andaj ta pejgamberi alayhi salatu sallam men beda jefa kush jeton në shkretin kush jeton vet bëhet i vrasht bëhet i vrasht e muhamedi alayhi salatu sallam nazar e orrente të tçenurit i vrasht andaj tha aisha radhiyallahu anha o aisha siam i vrashtune unë nuk jam i vrasht gjithashtu kam përmendur edhe të tarrat se pejgamberi sallallahu alayhi wasallam e Dhe pengamberet të tjerë, nuk ka për e tërë që kanë ardhë në për shkretina. Prosko pengamberet të zë që ka ardhë në katun. As pëshat, as në shkretin, as ka qenë të nomadet. Krejt pengamberet të zotit vinë qytet. Krejt pengamberet të zotit vinë qytet, prej qyteteve të mdoja dhe pengamberi është prej familjës madhe qytetare. A ne kureshi e kanë logaritur vetë vetën si madhe qytetarës ka egzistoj në botë. Andaj kanë bëhet të rekti me shamin, me sirin e sotëshme, me persianët ekstumerat. E për nga mele a.s. e të regoj një sielet të mrekullushme të një durimtari të lartë, karë që këtëre njerëzve, te e për të vrashtë. Allahu Gjellë Gjellalu në surën tëube, e përshkruan pranin e këtëre njerëzve, edhe i përshkruan në këtë formë. Në surën tëube, ajeti një dhe të një dhe të shtatët Allahu Gjelluala, el-arabu e sh Tëtë Allahu Gjellaluhu, beduinët, nomadët, shtektarët, janë, kur janë qafira, janë me kufrin matranë. Pra, kur të bëhet shtektari pagan, edhe jo musliman, a i bëhet shumë i vrashtë. Me gjithse dhe kur bëhet musliman, janë dëvrashtë, kur tjetë jo musliman, mo, më zvetë për vrashtinë e tina. Tëtë Allahu Gjellaluhu, e nifaka, edhe shquën për nifak, për hipokrizi, janë hipokritë mdojë. Dhe ata janë mëtë partë që nuk i njojnë kufitë Allahu të bareke Vë të alë që e ka zbi të dërguarit të, dërguarit të tina E kërë e ka përshkujtë për nga mberin tonë Sallallahu aleyhu sallem Se si ka rritë dhe zë këta beduin mi ba musliman Allahu u gjilojnë surën Ali Imran Ajeti 159 thot Fe bima rahmetin min Allahi lin të lehum Me rahmetin e Allahut ti o Muhammed A.S. Je bë i but me ta Linte është minëllim është ullë shumë Muhammed e S.A.S. Ka duru shumë Vetëm e vetëm qëtë kaloj e Islami Edhe të ata Thodë Allahu Gjelluala Walau kun të fadhan Galidha lë kalbi Lën faddu min haulik E si kur ti, suposimish, s'ka qenë kur Si kur ti ishe si këta Si beduinet Fadh i vrasht pa njër zilëk i pas që të trumi pa gdhend edhe me zemër të ngurt krejt kishin hik pëjteje me qësë o pengamber me, me pas ba Allah o pengamberin të vrasht e kishë mi pas obligim me ndjek po Allah o thot edhe pengamber mu kanë e ti shekan i vrasht ani pse je pengamber kur kush nuk vjen mas andaj edhe hosh kofsh edhe imam kofsh edhe doktor kofsh edhe i pasur kofsh edhe kush në që kofsh që ki postë Nëse je i vrash, kërkush do Sa dushtu jam i pasur, jam i i dishem, jam me post Nuk do kërkush, njërës të dojmë butësijën Andajtë Allahu Gjellu Hala Fa Fa'fu anëhum, falju shumë Falju shumë atire Was të gëfirlë hum Edhe kërko falje për ta Edhe konsultohu me ta në qështjet e, Endryshme E kur ta mirë është vendimin Atarë në bështetju Allahu Gjellu Gjellu Sepse Allahu i do në atësët Bështetjën të zotjë vetë të bareke وتعالى Gjithashtu Allahu i Gjallëvolai ka përshkruar në surën Et-Tawba ajeti 98 ajeti 99 thotë Allahu i Gjallëvolai ve min al-a'rabi dhe për beduinu e ka të tillë me yetexu ma yunfiqu -ma -ja magraman ma ve yatarbasu -ja bikum ad-dawa'ir thotë Allahu i Gjallëvolai pra nomadve ka që thirrjen ta në për me dhon parë sadaka e llogarit sigurt me me ranuë pse lip ki me dhon kanë kanë më thonë çu si lip për vërtetja Çi do të doshum se kanë ardhur njerëzit, i kanë li parë pejgamberin Sallallahu alejhi dhe mes kanë ngrej për këmishë. Am bërën parë o Muhammed. Së të ki parë. Kanë ç'i njerëzit të të vrasht. Sallallahu alejhi dhe presin me jugudit e këqija. Se ata kanë ne si logjistik anash. Shteg, edhe kan do të ta prismit ta gjënjë e këqija dhe Lirona lirohemi prej prej ti njerit. Sallallahu alejhi alehim da'iratus sou. Atyre do të ju sillen të këqija. Atyre do të ju sillen E keçia, wallahu semiun aleem, Allahu ju dëdjon dhe din. Gjithashtu Allahu ju lula ka përmendë surën Tawba ajetin e çënë ni, "Wamim men haulakum min al-a'rabi munafiqun." Fatallu ju lula, rathiuve, rathmedinës, ka beduina, ka andatak, shumë kanë çënë, plot ka pas. Thot Allahu ju lula, munafiqun, munafika, hipokrita u amin ehlil medine edhe nga qyteti edhe nga qyteti maradu alën nifak ngullin kam në nifak më gjithse e kam po që kjo për nga mbar kan ngull kam në ipokrizi, thëtë Allahu Gjelluala la ta'lemuhum, nahnu na'lemuhum ti si di ato na i di në ata ti nuk i di në ata na i di në ata dhe vazhënë Allahu Gjelluala me treguar për trajtimin e tyre se si ka, ka ndodhë prej kadereve të, të ndryshme gjithashtë të lezët Për e asoj që ka ardhen hadithet e pengamberi së sellem Në qërtimin e të qenurit beduin I vrash të fudull Krye madh I pak dhen I pas qytetruar Nga dhullajmi mes uri Ka ardhen hadithet e ka të transmituar Imam Nesaiju Dhe hoja që i khëlbani Rahim e Allah ka sakësuar hadithin Ka thonë pengamberi sëllallahu aleyhi ve sellem A kilur riba Wa mu kilu Wa katibu Ka thonë pengamberi së sellem I ka njëmruar disa mëkate Ka thonë A i shka e haka matëm A i shka ja shkru në kamaten A i shka ja autorizon kamaten Nëse e din këta E vedi e bëjnë Ajo që ka Bënë Do më dhënë tatuaje Në gjithë për Edhe ajo që kërkuot të i bëjt asoj tatuaje Për të zbukuruar Dhe penguës i sadakajës Dhe aj i cili Pas i ka arë në qytet Ka shku në nomad du ka bëjnë Welmurtet du akrabijen Dhe si li medine, chtet, a i cili ka ardhë me dinë në qytet Pas ta ju ka këthi të dheni ju ka bo në mad Ba'dë el hijra pas je ka bo hijretin Ka thonë për nga mbërë a.s. Kërejt që ta Mel'ununa ala lisani Muhammedin Sallallahu a.s. Jo me l'kijame Kërejt që ta janë të malkuar Në gjuën e Muhammedit Sallallahu a.s. Ditë në kiametit Qëli ashtë i bari? A i shka e haka matën A i shka autorizon A i shka e shkru A i shka bënda të oash A i shka ja pengon sadakajën, zëqatim A i cili kështë kështë kështë kështë kështë kështë A i cili bidë qytetë Shkonë bëhatë në matë Se pse nuk e ka dashë pengamberi së sellim Bërjen e njërijut Në matë ka thonë kitë që to i ka malku Muhamedi sallallahu a.s. Kanë diskutuar djetartë Pse e ka malku nomadin Se aj ban zullum Shkel ndere Shkel uh, autoritetë Zdimusilë që do të shumë Që shjanë sil me pengamberin sallallahu Aleyhi Vesellem Rast i parvezer Sigurisht që keni do gjuar Shpesh është në rastet Më interesantë që ka ard Nga si edhe Pengamberis Vesellem Me këta njerëz Tregon Enesim një malik Thot Një dit për dit Dhe kemi qenë në Në gjami Edhe Erdi njeri Prej Aarabe Prej nomadve Thot Hini E fali namazin Edhe kure kryti Tha O oh Allah Mëshiro muë edhe Muhammedin Sallallahu aleyhi sallam Dhe përvesh neve kërkan mësë mëshiro Edhe i tha për nga beris e sallam Lëkat të hajgjër të vasian E ki ngushtu gjanën Së mënët me në mëshiru vëq muë e ty Ka ose tjerë sët Do të mëshirua A të rëdhët pak para se medal Pak para se medal të gjamia Mid dis gjamia ty dikun E ka bërë urimin Në gam Edhe sahabët e për nga beris e sallam Kanë vrapu me anal. Ata e pengon bejaley sallallahu alaihi wasalam, ka than, "Dau la të zhrimoho, dau llanë." Lëna të kryej. E ka prit derisa e ka kryej. E ka prit derisa e ka kryej, atyre i ka skupe pengom bejaley sallallahu alaihi wasalam, ofër, edhe i ka thonë, "Kto xhamia nuk jam por me baurinë. Në xhami nuk bëhet urinë." Ka thonë, "Kto janë bë për me përmend Allahun, për me, me bë namaz ndo." dhe leximin e Kur'anit. Apo, disa transmetime ka ardhur ta po se Tash e dhaleje, ka thon kët fjalë. Kur e ka pasur ata bënë një huqum, e bënë saman valleje, ka ardhur disa transmetime se mosane ka thon, "O Allah, mshoroj mua edhe Muhammedin, sallallahu alajhi wasallam, se këto çu zëllom mirë me mua." E ky mla. Ata ata riqadanë se e kanë ngushtuar xhamën, pra, por mos e ngushto rahmetin Allahut te bareke we teala. Pastaj ka thon sahabeve, "Lani me uj, do no derdhë do uj këtu." Pastronë E po saju ka drejtu sahabeve te pejgamberis sallallahu alajhi wasallam do i ka thon inna buithum muyassirin walam tub'athu muassirin. Allahu ju ka dërgu juve. Shikollëzer i ka thon sahabeve Allahu ju ka dërgu juve. Shikam mund siu dërgu Allahu sahavet. Ka thon dietarët sepse ata e përfacojn Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Pra yusit rësia e muslimanëve e keni kët detyrë. Cela detyra musi let jo miranun njerëzit. Andaj kanëon dietarët Bartja e pengamberi sallallahu aleyhi sallem E këti aktin në gjami Qëka argumenton dhe zër? Argumenton për një? Për një sabër të madhë E tash dhe zër si dush me e përfitirua Me e pati një njëri në gjami Hiqë më së pe pas njërëzi Veta i me hi, ti edhe aj Edhe me pati e pa urinë në gjami Qish kish art? Aran, apo aran Jo në gjami dhe zër Ndhom, parame në nëndhom të kush Ama në kuptimi sikur kër e ban njëri normal Se me, me i pështu dikuj në amë problem Ajo që tërë mesejle Apo, amë me e vohë kështu me, me sënim Sot kishë ranuë Po parame në në gjamin Së hapët kanë morë u gjumë Kanë thanë djetarët Pse e kanal Pse e kanal Kanë thanë e para Se u konë beduin Apo, i falët beduinit Qka si falët qytetarit Apo, nga se shumë për njerëzve E ke që kuptojnë ketë Apojini niish bash, Pengambere Sallallahu Alaihi Wasallam ka lejuë at njerin që ka bëu urin në xhami. Mirpo dietar kanë thonë, "Kjo beduin i tolerohet ai që asht, domohem, i këtij llojit fodullokut me atë i cili është qytetar." Është një mëdhon, "Toleromni edhe mu." Jo valla, ti e qytetit, tolero bi janave. Ti ti dit duhet me ditë të mos i lidh me njerëz. E dyta, kanë thënë dietar, e kat e katoleru Pengamberi Sallallahu Alaihi Wasallam se ka thënë, "Sepse sikur ti andalte Do të dëmtohe Dhe ju dini në medicin Fiziku njëriut Nësë është duke u shkarkuhe Dëmtohet nëse i ndalët A dhe për mësa me ka morë dhe ekspektin E fiziku dhe këtë në leja E mësë e nisi lejën e të kryë A ba, dhe trejët a kanë ndonë djetarët Që ka përmen ima me u iu Dhe më në hajzës kaleni Se aj ashtu ashtu kanë fillu me ndot Me bomi anal Ajo tabjatin ta e katran Ajë mësa një silët me urinë E mësa njëna i banë shumë venet pa pastra. Qështë i leje me që të të të krye? Qështë i ka morë këtë për mësa në më parasysh. Pra, bedoj në lëkun e tina, e ka morë parasysh fizikun, mësë dëmtohët, edhe e treta, mësë i e banë një vend të damshëm, të pa pastrë, leje mësë ta silë, se ti të shku me në alë, a i ka mësë i së në alët, silët. Abo, andaj kjo ka qenë si prej, traditës pengamberi sallallahu e jero të tashë të kandidatë tor por se nuk kemi mundësi me i përmend të gjitha ajo që ka shfaqet këtu cila është durimi i lartë i Muhamedit sasallam me kët akt shumtuar me kët akt shumtuar disabilitatorë kanë thonë këtu shkargu mendon të tjetërve zë çargu mendon ka këo kanë thonë se urinimi është për buzë do njerëzit të pardonin gjërat dëmon e ja ka urinuar Muhamedit apo a parlano djami sahabët kanë thënë gatë shumë zë çava çava ka mundrovi me saman me shpirt me me me fizik mirëpojsëm ka dhën leje pse çësy oke çu çsto janë këta këta janë çështu apo elus pe allah inshallah po stabon pe tëra kur ya rab al alamin gjithashtu tregon anas ibn malik për sabrin e pejgamberisamek ta njerës të sigurisht let dhe but thotë anas ibn malik toni lidh pe ditve e e pash pejgamberin s.a.w me kishpas ni ni jakne ni palto ni djube thot prej nëgjranit e kam brue prej nëgjranit një vend prej e, vendeve të Arabve thot edhe këtu jaknën e kish pas trash jaknën të fyti thot që shkem e kish pas një nomad edhe e ka kap me dorë për fyti këtu edhe e ka pas trash për mësan, edhe e ka ngrej pi për mas pi, pi prapë e ka ngrej edhe i ka thonë thot e nësim një merik Ja la shenë vi për nga më berisën këtë, këtë, këtë e mitë Edhe i tha, o oh, Muhammed Bjerën pare Tha të këthi për nga më berisën Filoj me qesh Edhe tha, jep një pare Edhe i ka ndam pare Kështë ka argumentatë A më një më rëmë me, me, me, me të ngrejt Kështu, ati e kje këta klith Sa, sa shka këto ndam Abo, sa shka këto ndam Thot, e nësim një menik Nuk shtoj po së i bus qeshi Dhe tha, jep një i vjen mi parë. Kur do të smeti si të zgaldom? Bem mi parë se sjan si tuat. Si ka bë babaja këto parë? Çu kanë folë vëllazët? Dhe, dhe megjithatë ai ka duru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bir sanaç për vëllazër fjalë shumë të lehta su i duroi la. Unë familje me evladët, me gratë, me babën, me vëllazërin, me shokt, fjalë të lehta su i duron. Me me bëu ti gjë këtu? Me ta njerit u konti pozicion në më të ngreq. Ne as nuk durojmë vëllazët. Megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vëllazët Qadru, andë gënon drejtaret, kjo është ka përmendën me Haxh Xhalani, që është kulmi i savrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë hmm. këta ga dëshmëria e ashabëve më shpata. Do më sinjoni për çim e thot, për shembull. Ngreniti, po s'kish ka i ban, se i dopt. Ju njëri i thot, hajde të ngrenje mua. Në rregull. E para për mbirisem, më ndohet vetë pejgamberi sa më kushti dopt. A vesh kishmë u dukur shumë ngrenjti, bë. Sh, u krijë shkolaj. Vesh thui katër të kibirë më fal. Therë me atë bën ajo xenazën. Jo. Thajnë se më i Malik vëçi këshi, atë tha, japni parë. Kë ka thënë për ai? 30 ditë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rastë nga vrazhdësia e madhe që e kanë pas e, Arab tregon Ebu Musa el Eshari. Pas luftës Hunainit u um mbledh plaçke e madhe ka pas parë të mëdha. Mbas fundi që ka pas parë në praninë pejgamberisë e Sallem ka gjen luftën e Hunelit. Shumë parë ka pas. Shumë parë me me qindra deri te me qindra mijë ndoshta. Selim, ju ka ton, për sa po edhe disa encali janë prit. Edhe pejgamberi i kanë ardhur njerëz që thonë Musa kemi më dhon. Aje i ka thonë Musa kemi më dhon. Edhe pejgamberi Sallam i ka thonë Ebshir, për gëzohu, si harish se do të merresh. Mirpo ka thonë kemi me shku na te Paf, kemi pun, kthehemi prap, pastaj e shpërndaj. E shpërndai pasuriën. Thot, Ebu Musa, kem të nejtë në Gjorane, një vend në besë, mes mejkës dhe Medines. Thot, kem une edhe Bilali. Thot, edhe erë një Arabi. Këndan djetarët, nuk e ka të zu emën, se ka sinë shoki për ingamberit, sallallahu aleyhi vësallem. Thot, edhe i tha, asë për ma krynë që të punën, që të të tashë, që më qat punen, qat tash, thave, ki më më dhonë pare, i tha për ingamberit së sellem, e bëshirë, Përgzohu. Ebshir, arab di thon, përgzohu do thon, kismet, sigurisht na luton. U kry. Veç pak, prit pak. Kena me ta kriju. Na j dhan fjalën dhe na e morën fjalën. Po t kallxova ti prit pak. Po më sanë më ka thon prit pak. A da atë shikollën. E, e vallahi kanë ja çdo fjalë në midh të qytetit të gjithë i thon. E tazaj veten se api Kabilës vjetar ku me diçka, po i, i, i, i ninto fjalë të i thon. Ata i tha, "M'ke lodh me këto përgzohu, përgzohu." Ti varet. Parle më në, për nga më verit Allah, sallallahu alaihi sallem, i thot, ah, në kello dhma me këto përgzohu, përgzohu. Ata rë thot, e bu Musa, u këthika unë edhe Bilali, edhe sikur i nervozum, edhe më tha, këtë e këtë i përgzimin tim, pranon e ju. Edhe ata e thon, e pranum një arësu Allah, e pranum përgzimin tanë. Ata rë thot, amë një enë, e mur një enë, mur abdes pjasaj, për nga mesam, ed Apo, edhe i gjujti disa prej Pështimave, në atë enë Atër ju thapin nga beris e sellem Pini pe këti ujit Edhe lan i ftyrat të juve me, me këtë uj Edhe trupat të juve Fitat të juve Dhe mon frëshkohën me këtë uj Ka mor avdes E ka qit ujnë ati Dhe ka gjujt nga pështimën Nga se pështimën e ka parë të mësam Të begat Të begat Salallahu alihi Vesellem Ata e kanë mor Duk e i la ftyrat Duk e pipit ati uj Tot derisa dot e bu Musa al-Sha'riu, thot thiri gruja be mësan pinshator. Mrena, Um Sulameh, a dhan, lenja pak edhe në 9 javë. Se e ka ditë se ka bërë recet ku prek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka don lenja pak edhe në 9 javë. Çikovëzë pejgamberi sa. Ka hol njëri ka thon, mlodhe me kët ebshir ebshir. Përgzou, përgzou. Çit i bardhët, xher i bardhët. E kështu vjen se zba mu ka muslimani. Megjithse pejgamberi sa me ka e ka toleruar. Andaj kanë ndonjëtarë, kjo argumenton që ka përmend Imam Kurtubiu, kjo argumenton se ky arab i ka thënë gilfun jahil. Fodu jahil. Gëzojm prit për gëzoj, qallan u lodh, ti pa plot njëzë. Ale madh Allah. U bó ka dallë, ka dallë, prit sabr. A bó, njeriu i gdhent, çfarë do të thoni gdhent, me sabr. Sabr bó. Prit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idhat bëj sabër se kemë dalë krye ai nuk bën i sabër e humbi bereçetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Rasia e talvez që ka ndodhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe që e ka treguar domthon lartësin e edukatës maja. Tregon xhebit i ibn Abdullah. Thot kemi qenë në një prej luftave në një drejtim të Neçdit, një pjesë e madhe e Hijazit, Gadishulit, Arabik. Thot Edhe u ndalam duke u kthi prej luftës me një vend plot pemë. Pemë me 15 moja, mirë po pemë shumë ta. Thot edhe ulum, siç oleu mor vendin e vet, çatorin e vet, thot edhe pejgamberi s.a.s.l.em morni në vend vet me pemë. Thot edhe e la e vari me një pemë shpatën e vet. E vari. E ka lënë kështu publik ta shohim. Thot Xhabiri, thot na fillu me fletë siç mi lodh. Thot edhe ard er puno thit pejgamberi s.a.s.l edh shkumtaj. Kur shkum të penga peshatorave janë mbledh të penga mesam. Kur pe shohim një nomadi ult, u ka ul te penga beja sallallahu alaihi dhe di tha penga beja sallallahu alaihi. Çunki makamor shpatën. Duke qenë unë në xum. Makamor shpatën, tema unë jam qon të flet. Do të ne u zgjova, thotë edhe shpatën e kis nxjer prej kallufit. Gati për me Po Mësim Muhamedi sallallahu alaihi ve selle. Thot edhe më tha mua të khafuni a mtutosh? Qultu la. I ka thonë samiyyo. Po i Ibn Hazis qala ni, kjo është kjo zemra Muhamedi sallallahu alaihi ve selle. Shpota ne ka nxjeraj Hazim. Bi jumi dujbe muslim. Ka thonë mtutosh, ka thonë jo, shtutna. Dhe thotë kjo maja. A mund të bëram ndu është akt dëvret. Ka të një stutna A dhe Allahu që i valet ka than Na të abajna zemrën të jo Muhammed Zemrën e malë Para shpatë e zë Arabë dhe zë për me prej me shpatë O kanë si me prej pulën Në honë Hinë le zëmër historinë e Arabë Që kanë për dur shpatën E ka si kër shpatë është Dur të rana o dhe zë Ajë devën e kërëzue Ka morë devën Ka lutë me devë Ajë dhe devën e ka, ka gjyët të to Në kohën në hajkarë më ta Në k Thot Gjabiri thot, wafi, Ka thonë me e samë Vafijetihi salta hazër Tu, tu shkëlqish pata për me U godit Ka thonë amë tutësh I osë tutëma Salallahu aleyhi ve sellem Ather i ka thonë I ka thonë ki në madi E tash kusht pështon të tje Në rajta I ka thonë pengam veri se sellem Allahu A i prapë ka këti Ku është pështon? Ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu A i prapë ka thonë Ku është pështon? Ka thonë Allahu Gjelluala A tëra ka morë shpatën E ka shti në kallëf Ka arë në transmitim tjetër Se i karap i dore Thotim në hajzërës kaleni I karap i dore Kuptohet E ka pa që Dovën më shka mundësi Ja ka rzu Allahu Gjela Nërsa të transmitimi që ka ardë Që e ka, e ka këti shpatën në ven Thotim në ha Kër e ka pa që qështu veç pengamberi ban So njëri tisht ki Unë e ku pa një rëzë Kër gjanë zeri shpatën Kër të tutët Ka thonë qështu me më thonë një jo Së tutëna veç pengamberi Së lëlla e sëllëm Pas të e për nësam e ka mor shpatën Ka ma shpatën të e Ka thonë, tash ka thonë Ti e tash kështë për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Atar i ka thamë pengamberi së sellem Thu ila ila ila Allah Dhe së unë jam i dërguari E Allahot Atar i ka thamë Jo Ka thamë për përtaja për besën Se asë nuk luftoj E asë nuk bëhem me një popull Që të lufton Që të luftën ti Atar pengamberi së më ka thamë Lene Lene në Në qkoje Pas taj Ka shkute populli vet Edhe ka thamë Së kompo njeri matë mirë Sësa Muhammedi Sallallahu Alehi Vesellem Kjo qka argumë Po i mhasës Qelani kanë një numër të madh të mësimeve, ka thënë e para, kanë thënë falja që imami ja bën të vrashtve. Edhe nëse ata bojn kurtha. Ti ka mundi dhe zot njerëz të pagdhent do dhe bojn kurtha, sidomos njerëzit kur ka autoritet. Sa autoriteti do të isë sinuar? Ose njëri janë të çosh njerëzve atje, njëri janë prije njerëzve, nuk sinohen nisoj ato. Ata nuk sinohen nisojt. Andaj kurë çetçoi Nana Ajshës Ajshën fitnen e shpifjes Qa i tha nëna vetë Umur ruman ajshës Tha oj që i ka jeme Reset i e pastor Ka thonë po ti e me nam Se i e gruje e njerit mav Normal e se kanë me fon njerëzi kush, kush ka nga akuzur kërën e nëmadit Ka nga akuzur grune Që prish puna ba. Andaj ka nëndjetarët Imami, autorita, autoriteti Duhet me fal E dhe nëse jenë munumi po shard Pse? Se ata me shard mendoj luk e zë Njërë zilëveze që s'munë me bojnë me vejpra Ato bojnë me Do bojnë me si gjora A isë s'asosh produktiv O isë agresiv S'ka mundë si ndryshe A ndërët me e falë Tjetra Sa obri mat i matë i Muhammedi s.a.s. Qe e ka pas me nomadët E dhe thotim në haqës kalani Shëgje atuhu e bësuhu e thebetuhu Sallallahu aleyhi s.a.s. Ka thonë trimnija e ti Vë bësuhu I të si ka bo bës Arab të thonë kur stremocini prej prej luftrave të shumta do të thon hir shpata dalin hit më të stremocini ose njerëz të trëma tutë, ose kanë i fortë sallallahu alaihi wasallam, edhe e, nuk ka shfaqur frikë. Am tutësh? Jo. Am tutësh? Jo. I ka thon Allahu mbron, mbron deri që ka çepre traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu lazer, për traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë që ata Këri ka trajtua, atë ka si në vrasht Tregon e Buorera Një ditë për ditëve për nga më verë i së qëllëm Ishtë në mezlisë me disa njërës Edhe po ju tregon të hadithe Mësime Thot, erë një nomad Hini edhe hiqë pa prit Tha kura ki ameti Qështo, qështë që, kanë të folë A bo, pa edepo dhe thot Pa edepo, a dhe që të mëto pa edepo Pa edepo kur ti e me një vend Edhe nuk i përshtatës klimës asaj Po shemo ti e në Cingron telefonit tu fal namazi Edhe baxh dërvish kishe spenin Apo, ja oprish 500 vetave A i thot, unë jam hanefis livriti Livrit Allah, dil jasht Nale, apo bandi qka Apo, dërvish qatë më dhondhezer E sil, fmija, i pengon 500 vetat Ti baxh në mat Qish baxh në mat? Gjalli e maki Gjalli e të vla, po njës kanar Apo, e në mat kjo Aja ka po për mësot tu, tu fal me njerëzi Hithë shpej than, a ka mundësi, a s'ka mundësi Kura tha këja mejti? Thot e bo rejra E da është i pak me I ka dhuqi ka dhore Tha vazhdoj neve me na folë E njëroj Atere Na tham Ja se njëti Ja s'podom i folë Apo Ja se njëti Ja nuk përdo mi folë Kure kryti mua mejti Sesele mua betin me këta njerës ligjerimin Atere tha Ku o qa ishkan beti për këja mejti? A i tha qëja rësurë Unë e pyta A ta ri tha për nga beris e sëllem Kur të humbët amaneti Prit e kiametin A ta ri tha Kur humbët amaneti Nështë të dikhun ase kur humbët amaneti A ta ri tha për nga mësëllem Kur ti morin qështjet e njerëz vendor A ta shka se janë kompetent Prit e kiametin I dha usi delë emru I dha gajri ehli i fën të dhiri sea Ka ta mësëllem Kiametin prit e Kur njerëzit shka se si ju përket një punë e marrin e sa ka pikësaj sa ka pikësaj pitë të krietari e ministra e administrator e hoqëllar e djetar e munohët cicën e me lujt e doktora këti di nëna a do me të praje operacit praje së në vla a do me të danë vetfa tja apmi vetfa vla a do me të kalzu qka të ndonë me kitu njojën a do kur deski krietare kur zel i besoj palavrave gjepurave Legjenda ve pse vetëm e vetëm më ngop efshin se na po din diçka. Shikoj, dorsta kjo arabin çka i tha, e kur hu pa mane dua se s'i di diuën. Ta bëjëm se ram kur ta shihse njerëzit s'jan kompetent në çajçka janë tu thirr. Apo kjo është prishja vetë kiametit, Gox. Na vet se jena të priyetua ta lush palla on ç'allahu na ruan prej sherrit të shenjave të kiametit. Kë ka thënë vllazër për traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Allahu ibn Umar, vllazër, se arabet e kanë pas zakon Që kërë dhvinë me bërtit Së kanë ditë me full kadale Apo Së kanë ditë me ditë kjo pengambe Andaj ka arë ar njëri prej arave Edhe ka njëte pengambe lësë dhe dhe dhe dhe Ejukum Muhammedu Cëllë një api juve Muhammedu O zveqështu Kadale, ja i dërguar i Allahu Apo Andaj ishe njërë, subhanallah, nuk dhe as Se është para një autoritetit, para manit vjetit Ma kadale, ma, ma qëte, kështu mëra Full aj, si me babone vetë Si me gjallin e vet Si me grun e vet Si me shokin Si me hoxhen Si me afëzin Kit njësoj i ka O ka dhala Allah se gjalliot nuk kanë shqefi jot Baba jot Sos i gjalliot Ndrojet tonin Zvute pak Zvute E këtë dheze ku ta shirë një njëri që kit i ka njësoj Sa i thëm bedeuji Beduin Allah në runga kjo si edhe Tho da bëllajm një meri Hini një nomat Te pengam beri se selim Edhe po përtet pilarg Me të rafi edhe bab Pilarg Apo e këni ndi O gjë haram Ofdo, ka dalë e bëjatë së më nga Ka dalë e më zvet Qove pesh një dunja Pilar Ka dhanë Hardhutë sa është haram Pemësëm ka dhanë Nuk e ha Së është haram Unë se ha Apo E odash ka një jarë Pemësëm sigur Dëmon Mi u shku Masi bërtiti pak me quzanë Qështë më rrashë Mi folë ati ka dvarë Thotë kja Sa të më në Unë bërtas sot këy fol kadale. E duash dënë ar? Çi vogeza ciklet i mallallaj me këta njerëz. Me njerëz të vrasë, me njerëz pa gdhend shumë me ciklet. Mi fol mir, me të mirë. Po pse më fol me të mirë? I kesh apo ç'mkesh vëlla, ti apo dalli ja. Po çish mos sill me vlla me ti unë. Kallzon çish mos sill. Duhet mro... me atë me atë rrola, me dush mbog pak sikim me rrola, sa janë shumë zor. A ku tash të fol përse në palidhje? A mbronat di ka ashtu të luftës. Vëlla, kur ti shloj moronat e luftës, duhet me fol për luftë. A ma ti mërële dhikit të rana A i të vetë për di dinar Ska për stashmëri Tha nuk e haunë, sa haram A të, a dhe Ar tjetëri Tregonë në bëra imë në azim Për para se me e kaldhuë E ka përmeni një ajet, Allahu Gjelluala Në sunë hujurat, ajet i kadrë Thet Allahu të bare kjo e tjala Inëllë dhina ju në adunë Këmi në vëra ilë hujurat i, A këthëru hum la jakilun Thet Allahu Gjelluala Ata që të bërtasin të jo Muhammed Pijash pijes O Muhammed dil jasht Thotë Allah u gjelola Shumica për tëre s'kan men Allah u në rëj S'kan laja akilu, s'kan akilu S'kan mene E ka kalëgju pastaj një ras për me e dëshmuë Thotë bëraja Er një njerit e pengamberis në sellem Dhe i tha O Muhammed O ja Rasullallah Tha Kur ta ladroj unë e dikan E hjeshoj E zbukuroj Abona e shajta Shkoj aj njerit bona afondova ona e, e parbuza se ne çon kriën kur tha ben sam dhaq allah azza wajal çuqi tha allah e shikoi ti thon ti shikoj she ka thon ki ka hi e ka thon o ya ja, rasul allah kur ta lavdroj ndaj njëri u krija ai mo ai njëra shumë shumë i popullarizuar mo ai, s'ka popullariteti i ti tij është shumë i madh a tha bona ona e shajta bona ja bona një demon as ne çon mo krijën tha allah tha allah çuqi yoti Allahu i ku ta lavdrojë dikan s'ka më kush e errzon. Edhe bani e porbuzji Allahu dikan. Thon, Lehebi, gabim, a mund e çan dikush? A mundi jani më thon, "Ej, ka dasë e Bubulehibi, gabimo i shkon njëri mir." Kush? E Bubulehibi, s'ka mundsi. Njoni më thonë Ebubekri, "Pse shihet Allah i ka mallkum dhe zero gjithmonë janë të mallkum." Shija. Sepse i shon njerëzit ka Allah i ka lavdruar. Ebubekri dhe Omer, radi Allahu anhum wa Allahu. Andaj ky njerëri do ka flet me njerëzën. Ai jani thot, "Unë sjam si ti fol kтина." Dhe dhe me ka i shkoj mo Pune mazë të i volti këtina Po ka më të ti e këndërrua ta A ki po shpesh e shkujnë në Facebook Thot e luta Allahim Mi mi largu armist E kur pisho miste mi po hi kipi mua Dhe me ki doa në këtë pranume A kuptoni shërën e njëri se i mada Po nështë Allah i ka largua ta Shërëjot E i ka lirua ta Se vështë ti e liru Kushtë ta ti se Allah të pranëdojë Kipa njështë thot Po gjërë Ani i fatkeçi dikuçi që i ka ndodhur. Do valla me këshillë edhe hall ku bëdoanë për ta. I pata thënë jani po mos i eki valla doanë pranume, bane Allah Besharin në ta do ta bojë Allah i laç. Ata kit pranume. Mos mos e tall, mos e tall tumën e njëri. Po këta janë beduinë, këta janë vras. Andaj tha, tha unë kur ta lavdroj dikan shkameta kur ta shoj, s'nçon krijet. Tha po, kjo është Allahu xhelil xelan. Se këje e morr për dhëtin se si Zotit. E kjo është e Allahu subhanehu Kjo ka qenë brejt traditës pengamberi sallallahu Alehi vë sellem Gjithashtu vëzër ka pas Rastë të kur pengamberi sallallem Ka nërë beduinët Edhe e, kanë dyshull diqka Në gratë të veta, në vlatë të vetë E për mësëm jo ka pru me shembul Qka aje kupton Jo matë, qka ky e kupton Ka arë një njëri të rekon Ebu Horejra, radhjallahu anë Adjën që kanë dherë iman Bukhariu dhe iman muslimi Ka arë n Gjerë ja, rësullë Allah Në kalin një djallë i zi Unë s'ka me vlatë zi Për mësana ka kuptu A të një akuzu grujë Ka, gru. ka njësë me dishu të grujë Ka të dolë ki i zi vi. A mundë dhe të mundët A të të të të të më hajzës kaleni S'ka argument Që njëri ju të mohon dhe akuzon Grua në vetë Nëse djalli i del i jo Shumë njajshëm me ta Apo me nalë U Del për po shumë pak ma i zi A, zi? a, zi? a ka mundë si Ka mundë si A t Dhe djupa, të gju me deve. Edhe osht pas po thon, ojo pse bis brit do shembull i portokë. Me morr dash të jov vë. Dhe na mujna me marr tani liqëraçka ti isin janë gjat kërka. Hisht. Kë mund smunësh mbi anj. Po po do të me zrit portokë, që ti më thon, "E mora vesh." E çështoj, a po kupton? Tahë sa deve aki ose tani. Tha po. Çfarë ngjyrë tha kan? Tha të bardha, të kuqe. Mir. Tha, dënya ka ezëza ka kanu. Tha po kam ezëza. Ta ka iki këto ezëza, ka kanë dalë ti vesh të kuqe, të bardha. Tha ndoshta ja Resullallahu doni dejve më herët, apo o qon doni zi pak, e ja lën, ka lënë Damari, ka ardhe kjo është tash ka dal. Tha po edhe ki xhaliot dash tani babgjishë ke pa zië tash ka dal. E, e liroj. Ata i morë edhe shkoi. Shiko pse kan thonë dietar. Ka fol me gjun e neri u çka e kupton. Atë njëri për shembull shkon i fol dikujt na për fe, me termësh që si kuptovaj. U thotë asaj të ket me selja. Sot së diu. Po folim me gjunave. Fo nuk më joneva të shkëdaj kuptoa. Ndajat apo shkoj i kamsu tra katër terme treja, apo thashë do me azan diku të krijev. Shpjegoj avlla, këshira sa i kupton. Anaj nuk duhet njerëzve më u fol me gjuhën që nuk e kuptojnë, vetëm vetëm, vetëm me kallzu diçka që ti e deaj nuk e dea. Ata penga mësam, i sjall të shein but, të cilat e, i banin njerëzit më e kuptu. Gjithashtu tregon e buhreira se penga mbesa sallem, se shpashar bën të mohabet me bedauit, edhe ç'është me ta. Edhe i zgjeth te prej haditheve çë ju kallzon që ju vjen mirë atëherë. Tregon e Muraira në ditë përveç thotë kam mëjlis, pat edhe nomad. I muur, për, ka lanë Murr pejgambë sa me me Muhamedit. Dhe viza këtu nomad necesive që kanë pasë mirë. Ecici. Xhunë kanë ditë kullume. Dhe kjo për çuditë. Shkëting në Sukan, xhunë kanë ditë kullume derisa Abdullah ibn Abbasi e ka marr prej nomadve xhunën e kullumë. Dhe të na këos bashkoja, domthonë, nëse ai vras zakonisht apo te këta njerëz të vrasë A më gjuhën e ka ndi të kuluart Pastër e ka ndi Edhe thot pat edhe nomad Thot edhe për mësram e kazoj një hadith Tha Allahu ka me furt një njëri në gjennet Tha edhe kë njëri në gjennet Kam i thonë zotit O zot, du me mel bachem Du me mel, se une Ndunja kam mel Atër i thot Allahu u gjelola Po, qka duhet kër kejt i kije shka, Po duhet ashtë me melu, gjennet Allahu, i e Allahu u gjelaj drejtojt shto Atër i thot Jo, zot, po kam çef edhe me mjell. Mund mund të shmo në xhenet të mjellit. Onjeri ashtu. Apo. Atare i thot, thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam, thot jamu sallallahu me mjell, xhenet e ki e xhun farën, thot sa shikimi i shpejt rritet ajo, ja, bëhet si kodra. She mund do një nat, ja, të shme u jetë, me vaditë, me pritet, me bë. Allahu gjore i hedh këto procese, po vetë jamunson me me mjell. Edhe thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam, bën ato sigurisht Sikur kodrat Edhe Allahu i thot Qe Hajet ashtë pi Pi bashës Ka Embjellet ti Se ti o birja demit Nuk ngop gërgjoh Kështu i thotë Allahu Te bareke Vëtjale Edhe u ka një nomadat ti Edhe ka reagu Ka thonë Wallahi ja Resullullah Qiki oj me Kës oj me dinë Ka thonë Se nas mëllë Edhe ka qesh Për nga më beris Aqellem thot, thot Ibn Hajjës Karendi Ma më nevoju Nga përgjigja e shpejt Se ka thon, nas, që si, që Abo, nast me Allah Ka dhënë që ki aja me dinës I aje korejshve të, të mekës Se ka qesh? Njënë i thotë që ishtu ka reagu në hadith Qashtu Allah Abo, qashtu Ado i shiko dhe qërë Për nga mberi sem Shiko edhe kure ka pa në madin Qëpar hadithi ka ka dhënë Dishka shka e kap ki E pas ka dhënë dhënë që ka tjetër Së më nëtë me kap Ado i lejohë Në haqës kalani ima, ima nevoju Dhe të lejohë që njeri por mëngjero, të cilat janë hak, janë vërteta, skotan kota, por janë, domthon, kanë shumë më parë person. Ai vetë kuptuos me bard, personi sigurisht që e ka përmendë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ëzë pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka bosë zakon e përmendën te misafiri, dhe i bëriti të ka posni misafir beduij. E ka bosni misafir beduij, edhe ka arqova për me hangër, e ka thue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thaubanin te gra te beta, ka bosh një argat e ka thonë shko në të mbere ushim e ka shku të kratëvejta kur gjos ka pas edhe u kanë gushtu për nga mberit e do njëherë të kanë kallëzume në quri e there kë ka thonë e ja rësullë Allah na hajen matë mire kena qumsht me hurme thotim në hajzës kaleni ka dash me kallëzume që më së ngushto se skina i mesha dishka na me, me, mon, me hurme e ka përcejna e there, sefselle, ka there për nga mberit e ka mor një a deyla e kam bën edhe e kam vjel edhe i ka dhon i ka dhon me pije prej asajna ka dhon dietarët kjo argumenton se ndonjëherë ka përjashtime te nomadët ose ka mundsi më kon domon me eden andaj që sikadosh me ngushtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka dhon ja rasulullah se ken barakshum mishin apo shqo donjan çuditë disa vien mi periferie ama ka mundsi domon i përdor disa prej terrenat ti nuk ranohesh ka mundsi te nje pichetit në një fjalë selat janë të janë të çuditshme. Gjithashtu vëzer, prej ë atë ditës që ka pas pejgamberi s.a.s, ka pas prinomatve që ngon shumë trima. I kanë bësua Allahu dhe pejgamberi s.a.s. E ka ndodhur një rast se tregon Sheddad ibnul Had, thotë se një njeri erdhi te pejgamberi s.a.s, that besoi për pejgamberin, i besoi Allahut, edhe ka thonë un jam ndjeksi, ndjeksi jot dhe kam me bojë gjatë te ti. E pejgamberi s.a.s në një prej luftrave i ka thonë shokëve vet, donjë do, do parësi ti na ndonë do ne do por ta afrojë. Kjo e ka pasur tradit Muhamedit sallallahu alaihi ve ve me, me me, me, me afrojazi. Edhe kur ka ardh ky, ja kanë dhënë kështu ka këta vet ka pason. Kta ekipi pejgamberit e ka dor qismet për ti. E ka dor prej pasurisë për ti. Edhe kë u kanë nervozuar. E ka marr kët çka e kanë dhënë, edhe ka ardhur më sa u ka dhënë. Çka o kjo? Çka më të boli? Si kjo? Ka thonë që na do për ti. Ç'ke besu? Kë hor? Doj është pjesë e jotja. Ata li ka thon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Ko pun stumbes superbare." "S'kamalove?" I bjoqi, "A kupton vlezë kët debatin?" "Çka kjo? Ço ma gjë do kët parë?" "Un nuk kan, Danian nuk kan dit. Po un skum besu për fare, edhe e ka gjujt." Edhe i ka thon, "Un nuk a di pse të kumbesu." Me dal lufth e me mrrok çu shigjeta, edhe ka prek fytyt. Edhe, "Vdes e të hyngjen në jetën e Zotit Xhelal Xelalu." Ata li ka thon pejgamberit, "Si ti je sh i sinqert me Allahun?" kamë ta realizu Allahu çtiçka po do. Atara thot çë dalin. Thot nuk nuk shkoi gjatë erë lufta tjetër. Po mëson ka pas shumë luftë. Erë lufta tjetër, hini luftë ki er kishë njerë, unë në përcella. Thot e rro kishë gjetat këtu. Edhe vdesin në vend. Atara ardën dhe i kalzuën pejgamberit s.a.s. kështu këtu. Po mëson tha e hu e hu, aosh çunqi ai çavanim, çka e juyti? Sampoja Rasullullah, tha pejgamberi s.a.s. Pas ka qeni si në qertë me Allahun Edhe Allah u bo si në qertë me ta Këtu sa da kahu, ka ardhë Transparent me Zotin Që që ke lipë, ta ka dhënë Allah u Gjellu Ale Në të dhësa njëtë vezër Në mundohëm, du mu bëkshtu Du mu bëhashtu, du me arritë ta Ma e fjallën për johën e sëlam In tes dukilla, jes dukë Ka thamë për johëslam Si të jeshë si në qertë me Allahina Ta jepë Allah, Allah u Gjellu Ale Allah i lëzë nukaj pëdrejt Allah Ja Resullullah, mosi Allahu është i drejtë. E veprat e mira të kafirave ku shkojnë? Kushëri thot, a është lloj i drejtë po. Ka pa besimtar, bojnë vepra të mira. Ku shkojnë? Çka do të bëhen sa? I hajnë këtu dunëjë, ja u kaan Allah. Te e po, ka pa miliardat i kanë Allah. Miliardë komoditet, siguri, forcë, mbrojtje. Ato që jeton një njeri dhe sik i, dhe që jeton një njeri. Ado edhe shparg kur vin prej aty, na por vendet varfësi në Afrikë, vendet varfësi të nanë në Ballkan, çuditën. Më di edhe këto tonë ku shkojnë atje e ke pa. Thotë çish e ban të thotë ti vëllai me 300 euro edhe u kënaqet u kesh. Thotë natra 4000 frank i morna, thotë edhe katra pesë tenda ndëzëmor, shtipin thotë kam, shiçerin, tutna dinari, çka i thonë ana? Çe i thonë? Ju s'do, ju ti vëjë le të vart frera. E mirë, do të thosë ku i ja u kthan Allahu latinve? Jo, kthan siguri. U jo kthan para. Ana xhirat s'kan kurdja naxirat nukan konkurjalu me Allah inshallah mustafa për atë që naxirat nukan konkurjoj. Nuk ne gati embrjasa çka ka ba, e, e kanë e kanë përmend dietal nga shembujt e pejgamberisë selem menumat. Shëndoshulleser tregon ë Javire, syni del pied de Muadh ibn Jabeeli hen the bon signoloy hasmori e, e me dvogul dit meninomat, ama Jalili nomat. Thot Muadh, una Isha do më dhonë në periferi Medines. Vishë e falqë e jacirë me pengamberin sëselle, për së kërë nga qenë hoqë, djetarë, dhëtë kur shusha të veni jam, ja u falqë e jacirë dhë në imam. Unë e falqë a na file, ato e falqin farzi, se shkanë ditë. Atëherë dhëtë një ditë për i ditve, dhëtë të une na file e zgata. E ba e zgata, ma shume ka zgata, surën bakara. A ba, ne ven gjimë së falqë me ledzu, me një her Thot, njani, dulpi namazit Tha, bezgat ki Tha, ki po shkon të pe mësam, për faljat si jen Për në e falgat Në një kam punu të anditën Edhe në nërvëzu Edhe erte pe nga mberi se sellem Edhe i tha, ja, Rasulullah Ketë më adhën, shkane e kequtin njëve Hajt vete që shna i fal namazin Tha, në e zgat shumë E më adhën i tha, këja më në afik Ka një fakki Në së një duron namazin Shkane, duzban më guhë Aterepem sa më tha, "A është e vërtetë se çështja e Yahufal?" Tha, "Po, ya ja, Rasulullah." Tha, -gjia. U, -gjia. O, "Ti afit në djia." U mort tash me madh. Ti afit në djia. On ti shkurtoi Allah. Fletë, fitore ka të zëftë, ka plake. Apo, ama këtu vese shkurtoi e tin sura Bakara. 49 faqe. A në, e kupton? 49 faqe. Nga mësi shkurtoi. Ama gjim faqe vëllai, ku më shkurtoi? Mo po? vesh tegbir me lon. Pin tegbir hadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apo, a do i gjem, një, të jem neje shlo në YouTube? që ditë është të banë Allah Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber Allah e të fale, a shka e të bakë mi pokinë surë e përka, ka thënë o, më hajë ka thënë, pëse i së provo njërëzit pëse pi së provo njërëzit, qatë që gëtë atëherë i ka thënë e ti, ka thënë i ka drejtu për mësë mështash të gjallit ka thënë, e ti, Allah vë jam që ka bërën ti kur falësh, që ishë falësh ka thënë, jasullat zdishë Edhe thamallahu. O Allah banim xhenetli largon bizarm. Banim xhenetli largon bizarm. Edhe s'di diçka tjetër. A këtë lutjet e juve është ka ikeni? Ka thon se si di. O ju s'ka ik zgatën se si di. Do s'u ka thon ça ti jemi të silket. Xheneti gjenim, ça ti e gën. Dhe do nëse e marr kët, s'ka po bën. Na, pse ajo rumbëzo çe Ramazani shkoj Allah oh, inshallah ka kabu mbokabul ya rabbel alamin. Edhe se inshallah më bë me përmet. Allah e oh, baf qabul. Çika çollimi kët, le gelato, tavia, namozinatos. Sadaqaja, zëqati Pse janë këta dhe zëtë Nësi i marë epilogi, që kaj të thonë? Ja rabë në gjennet Me t'hikë që kjo Ska mëna allah A dhe i kitha jahun e zditha shumë Vesh fati janë, gjennetin dhe ja rabë Gjennemi ljargo ma Tha përësam, haule ha Qëtu, qëtu jemi, ok Dhe onë, sash njani dhe të të Ja Allah, na, ku Në gjennet, shka a gjithër A dhere i tha për nga meri se sellem Kijali A tha që kitha Ka me e pa, thaki I dretu muadit Ta kërë thë që më tha mu, së unë e kam një fak Tha ka me e pa, kërë E që ka me pa, tha, thot Gjabiri Thot, ndodhi lufta Me pengamberin së selle Thot, hinin midis luftes Edhe u vra A ba, edhe Rosh e hit A tërë erdhen edhe i tha e, Pengamberin së muadit Qka boni a i hasmi Hasmi, që ka bani? Tha, për nga mesem, Sadak Allah, ishkani sinqertja Resulullah. Shikohet dhe që sa njëri jahuqë. Tha, ishkani sinqertja Resulullah, une rrejta, une gabova, aj, rrashëhit. Shikohet? Këtu këtu, adi kusho pallë dhe zë. Muadim një gjepet, e ka qërtu, pëse? Kala, mësja zgat njërzve. Shikohet dhe që këja ka sinqert. Edhe ish sinqert që ka dit? Kala, unë e vesh Fatihani, di, birman, Fatihan e di Zdimu lutu ne Ama vallaj zdimu lut Ama je i sinqirt e zote Ama i sinqirt për një me Jo t'ypse e zë vetën sinqirt A nda të t'ypën ka një me lëgjëzije Në meder i gjusë alikin Zdëku shka e zë vetën sinqirt So i sinqirt Ti shka e zë vetën nukaj sinqirt Allahu me zanë të sinqirt Kjo ka qënë për të aditës pengam verit Sallallahu aleyhi sallam Gjithë është të dhegjër Pengam vësa me ka post të aditë që Të Thot, ertë një nomad Edhe e kishë pas një deve tre Një deve tre Thot, dhe për nga mësëm e ka pas një deve E kanë qëjtë El Adba Thot, edhe u kone njërë Kër asë një deve si një ka kalu kësajda O qikur kësot vetura Ka vetur, shpejt, ka dare, kështu mëra Thot, e ka pas një deve, për në mësëm Adba -ad si një ka kalu asë një deve Thot, ertë një nomad Edhe i tha Ashtimi Kanon djetarë Nëse ka mundësi, lejohet, gara Abo, gara Ja në qitemë Ati e është dherë në gjashlet Abo, dikun ku ka apsir Lejohet me ba gara, me vetura Nëse së domtohet, kërkush Abo, edhe nëse së domtohet ti Ka përshimë mundësi, i shikoni atje Administrat, rezik Nëse vozit dherë i ka është e kështu me ratë Mirë po, i ka dhënë, a bojmë gara Edhe e ka në bo gara Edhe e ka kalu për nga mberi saselle E muslimant janë mërz A.S., atare kër i ka pa mësëm se si u mërzitën, i ka than, Allahu e ka hakë që dikush që ka do koftë, që rritët shumë në dunja me herëzue. Pro, kjo devja e me jabanët shumë në habetin. Devja s'po kalot, s'po kalot, s'pja kalakur zhënë, që e ardë në madi, e kaloj. Kjo që ka argumento, dhe zërë? Për e mësëm ka ndonë, të këta është mi që cu, që kjo e liqë i zotit. S'kha di ka që hipë Rd, arzon Allahu te bareke, vetalla prej rreth janë të ngritura pa badoni hak, sigurisht e është Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, pa sahabe pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Gjithashtu Allazër, pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e ka pas tradicion nëse dikush ka in hak të Allahut, nuk e ka toleruar. Asha e, e ka ngre për kimishe e ka toleru pse, çka so kon fititina, ama nësa ligj Zotit s'ka toleruar. Tregon Muhira ibn Shu'ba, tot kanë çein dy ortake graf njona e ka vra tjetërën e vra mja a konë edhe shtadzane e ka vra edhe thmijen, mbarëk edhe ka nërë muqikute pe nga meri sasëll pe nga meri sasëll mirë po ka arë rasit që konë jo me qëllim o shka dosh me vra me qëllim po dhe që me eshtypa vrasje me qëllim, vrasje pa qëllim vrasje i njësën qëllim shmës kura me dishka të madhe që njoni e merë një shkambja gjun krije dhe të zdoshta me vra Jo, e vrojtem. A? In jone çollim sepse trajtos e çollim. Nëse i kanë pa po çollim te Allahu, e e shikojnë. Atë do të u konë engjëshme sikur pa çollim. Atë bëhen sa m'ka dhan. Ja paguani në çindeve grujës, ka dhan edhe për ata që ka, ka pas në bark, fnijes, duni me edhe një argat. E kërka arë, për fëmijës, dhuni më dhanë jargat. E kur ka arse ash ky teatri për më e paguajt, apo çka do të më e paguajt? A ka nomat. Atë i ka dhan të ghirruni dhe dhe zhënë të një shpreje se kjo shpreje ka qenë të arabo të shumë e përdor falgjor të e kanë përdor u ka nërbëzu ka thonë ti mund vjen me fjallë falgjorva se ta është ki ka artë ka thonë të ghirruni të ghirrimuni ti leje që tash grujën unë edhe foshin të kaguja ka thonë të ghirrimuni men la sheribe wa la akala wa la nataka wa la stahalle fa mitlu dhalike ju tëllu kjo është i thëjnë, seja proz e kamun ka thon çish me paguj di kan çka as ka hang as ka pi as ka vol as ka është skadal ndonjë ka thon kjo falët i ka thon më s'am ti jam me fjalë fallxhor vetëm fol mua pse këtu ka kon hak i Allahu xhelalu ala ky është hak ligji Allahu te bareke ve taala më s'am më s'am ka thon bani si u thash ky çarko me dollar se donihar rasin e tyra nëse ka ndash me shkel ligjin e Zotit e ka kthypë asojë jo, jo, ka thon unë kam mision mangretën rregull qalom rregull bërtiten rregull kjo ligj i Zotit kjo hak i njerit tu nuk e ka toleruar asnjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka qoll nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu anse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ushill donjëherë i ka çortuar nomadët edhe ka nddietar po e them son ka balancu ekuilibër se ka poçi shkoj ki fluturoj ol ol tregon Abdullah ibn Amri thot erni nomad i ki shvej do tesha a fuçiganjën tela të persianëve me zbukuri me e me me shkëlqime apo edhe gard edhe me lloje të arit ka pas si të vizatuar edhe ka ardhur sigurtu të u krenohe me fotollak edhe i ka thon pejgamberit sallallahu alaihi dhe selamu duke drejtoshë vetat ka don kishok i Juve për Muhamedit sallallahu alaihi dhe selamu ka thon ja kam si me ngrit si cilin çoban E me ja ullë namin si cëllit kalorës. Lëbakune, ajdi ku që jamune. Ka thonë ki Muhamedi, së dhe qëllim, i ka thonë dosti juve. Ka thonë e kam si qobanat më ngrit, e njës të mdoj më i ullë. Se Bilali, hrëp, ahma mu ezin me pengaberin, së dhe qëllim, që e kam pa ata. Unë e me kali, s'kam namë. A të ere pengaberin, së dhe ka ka përteshe. Për rëb, pak si në loj me qërtimë. Me qërtim Edhe i ka thonë për ingamberis e zellem Mështë të të shofti vesh është tesha të atërë Që ka s'kan men Në të shtiki vesh tesha E tash po kujton që njone ka nuk kravatë E të shumë po di jo vlo Dhe e kjo vlo kravatë në këshira ati Së të banë kravata kur gjo Jo, dhe të të ne janë vesh Këni për njështë a vesh mir E të tash të janë vesh allah E tash je vesh po Qa i e nuk në dronë Kuj ka vesh tes Mos po të shoh dëshësh timotejshat atyre çka, s'kan mend. Si persianë romak, saq nuk kan, kan besuar Allahun te bareke وتعالى, pasaj u pasa shtul pejgamberit sallallahu së alaihi wasallam dhe u ka galdur një hadith sahabëve pejgamberit sallallahu së alaihi wasallam. E ka lidh me rastin. Ka thon Nuhij alayhis salam, pejgamberi Allahu, i pari pejgamber, rasul, ka thon kur i ka ardh vdekja i kafir bitevet. Edhe ka thon po ja ulani amanet. Di pun po ja ul, urdhër edhe di pun po ju ndaloj drejtërr. Ka thon Po ju ndaloj prej shirkut të madhë dhe po ju urdhoj me la ilahe illallah Po ju ndaloj prej shirkut dhe kibrit Ka pos kibër Ka thonë dhe ju urdhoj me la ilahe illallah Sefse si kur të vendosët, këtë qi la menivan Edhe to ka menian Edhe la ilahe dhe menian, la ilahe dhe ranon Ka thonë djetarë, pëse au ka ka të gju këtë hadith Ku përmenet kibri në porosinë Hadithi është i gjatë, mësta morin kohën ka thonë sepseve është përshtatë me rasin e këtina që ka arme fudullak e ka përshtatë me zlisin me atë qka ka qenë prej prej rasit konkret gjithashtu pengamberi së sellem e ka post tradit që kur të vjenë dykusha e e ja besën se ka këti besën ka arni në matë e ja ka thonë pengamberi së sellem besën se ka me nejtë medine ka arë, apo musliman ka thonë që dorën, rinë medine une pas sa e ka kop gripi e thët e ka në kop shumë Edhe s'kamujt më durua. Ka shku te ve nga mësem dhe ka thanë, ja Resulullah, hakma hakma besën. Aqil, shkarkon prej besës. S'do të ngadon, shkarkoj. Pra, Pastaj ka thanë, shkarkon prej besës. Ka thanë, nuk nuk shkarkoj. Ti ke dhënë besën, apo se ka thanë dietar se ka vose pa hakat e li. Çishti, ja, bema besën tash, jos pevoj besën. Jo, ja, ka thanë, nuk shkarkoj. Atare ka dal. Ës largua pastaj pastaj ka thon pejgamberi sa sallam ka thon innamal me medinatu kelkiri tenfi khabatha وينسعو طيبها ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam vërtet medinia qyteti, qyteti i saj qyteti i medinas pejgamberi allahuna musuf me vizituj rreballal alem in ka thon pejgamberi është sigur shaqulli ai ai kovaçi përktarë që punon me ata atka cekun ka thon është sigur ai me nzat kur e fraina ke pa që më ja hek ato ato e nxejnë dhe e largon A të damshme në prej Edhe të pavlevshme në prej Dzeheve edhe mineraleve Ka të në qështua medinja Të prishtën e gjunë, të mirën e mad Ok Ka të ka të në besën të ashtë podal Dil, unë së shkarkoj E ka mërë gjunah unë E dalis prej medinës Pengamberi sallallahu aleyhi veselle Gjitha shto dhe zër Prej nxërave që dëjshme që i kam pas Arabët nomad E jo arabët nomadet shektar Ndë cakët Të rekon e nësi mimerik, se njani ka ardhë të shpia për nga mberi sëselle edhe ka shku të derja, të rezja e derës edhe me sëjtë këshirë e mrajna. Qështu janë dhe zërta njësë? Monohët me të ndjek familjen, monohët me të këshirë, monohët me të këshirë telefonin, me kanë folki, me shka folki, me kanë pikafe ti, a ato të, të e pashë, valla, valla pike me të li farë njerit të të kafe ki, Shka, kjo, kjo është marzi dhe, Ka thamë e mësram Për islamit të mirë të njëri ta Mësë mu mirë me apunë Shka sa e jotja Ketë e ke po Njërë se kam poa dhe hajkare Thot e thira filani thasht Shaka o treja ka une tu, tu, tu, tu e për cilë zinë në të nëtejme Më shumë sësa Aj vet Thot edhe pa për nga beris e sellem Edhe lipi një heker Ta Ta shpojë me heker Edhe aj Kure niti bema hekërin U ljarguhe I tha për nga mberi sëselle Tha, si kur ta Dija, se i të dash me këshyr Avrat, privaci, familje Tha, ta kisha Qorru sinin Ta kisha gjutë sinin Aba, ka than inë në me gjutë Ile listi edhenu min eqlil basar Allah e ka bo kërkimin e lejes Nderë për sinin Pse ka bo Allah i derën Pse nasë në sinasë si hajvan Hine delë Se hajvan i si këgola Apo jak sheti një mësën Po, abe asajë naon, motro. Po nda njerëz, e mbyll la derën. Pse e mbyll la derën, thjesht? Pse e mbyll la derën? Pse nuk e hapet? Por mos më po, se na ke na moral. Do të them sa vë, pse e gaboj me trokit, pi lart, aqo mundi më ardh. Li ajli al basar për shkatçinit. A dartha penga mbi aleysselatu selam, fa amma innaka law thabata la faqatu aynak. Sikur ti sheh net edhe pak, ti shikosh sini dhe qado vesam ky si nëse djuhot ose unasijani ulu bilah e, e kshirit i kan to e pa edhe e djum edhe i shkon sini ka thon dietar po më sa me ka djut kët sin s'ka hak si se jo seksuel si çift familion deru rekodre te zono simoniz ban me parcel intimitetin e hut zamme me parcel privatsin e hut je zamme me parcel jurnal ka thon peigamberi sa sel do vim na e kemi necer me nega allah te bareke ve taala si sile me zamme me junaqar E kanë ndalu, përmësa, me përcjelë gjunajnë Gjunacarën Njënë i dhëtë, vallave që ki E di unë e për po, s'kanë fakt Nuk i shkotë pas, Allah Allah i do me mluhti, do me zblu Përmësa, më ka dhënë O, ju që e kini pranu islamin taze Tri Mos i ndjek një avretet e muslimanve Se Allah i ndjek avretet e juve E kur Allah u ndjek zbolon të dhëmajote Allah i si duhet kamerat Asë kë i duhet me ndjekë A ndaj shikopën sam tha, "Ti ke njëtë të pak, ti ke të shkusini." Këtë çka argumenton Lëzat? Vrasësia e nomadit dhe sam nuk e ka marr këtë punë, njëri t'i tash me dhon. Po pse s'e ka duruar sikur kënisha? Sa di çka i tha, kur një e tha, kur anëjeri taja sallallah e ka ngjjet gryën teme me një njeri të huj. Edhe e priti me me Xhiku Rastin, çka i tha Sadi, "Wallajë Rasulallahu, më ndodhi mua unë heshtiri, unë e lajsh atë" çajëve të mëson, ç'o, djalozia, edhe un jam xellos. Ëm Allah e ka bolëç. Allah e ka bolëç, më katër katër dëshmitar. Andaj djalozia mëson e shkërkuar te musliman. Atë më vesa pse nuk e toleroj këtu? Se ka prej kus dhuot. Zban më e kontrollua privatësinë, privatësinë e hu. Gjithashtu djalozër, për traditë që kanë çën, tregon Abdullah ibn Abbas që kanë çën të vrasht dhe s'ka ditë me me përdor mirësinë e pejgamberit s.a.w. ku kasmoonin nomad. Ka shkupe më sa më vizituar edhe kur ka shku për mësame ka posë zekon me thonë labe stahurën insha Allah ka thonë kaluuse insha Allah edhe pastrim ka thonë qfar kaluuse be e shikohet e se qfar kaluuse be ka thonë unë janë plak janë të janë yani njërën vorrit atër për fesom ka thonë fëneam i dhe atër po vorri vorrit se shpeja mësame po të thotë kaluuse pra noje kaluuse pastrim, pastrim, pastrim. mos thujti jo se jo jam me, me pejë mësame andaj edhe e ka përmendjetar të vrësia e Nomadve, gjithasht të dhe zërë pëngamberi sallallahu a sellem E ka pos zakon që kër e ka dash dhe një nomad Ka bo man, humor me ta O sharktu me ta Të regon enë simni malik Se ka qenë njëri e ka pos emrin Zahir i Muharam Zahir i Muharam U kon ma azgani për ketë nomadve U kon muslimat A ma u kon qështu nomad Edhe thot një dit për i didhe U kon e një orë se i jip të shumë hedije pëngamberi sallallahu a sellem I jipë të hedije Beri sani ditë Tha për nga me sëmë Inë zahiran Bëdijetuna Vë nëhnu Hadiruhu Tha për nga me sëllem Zahirin Këtë nomadin Ky në ka nëve qytet E në e kena këta Shkretinës Pra Shka në duhet në piv shkretinës Në i bjeki A qka i duhet të tipi qytetit Në e opë në këtina Pra Këtë është me lakmu për nga me sëmë Dhe mënë se E kena dos E k Këna vjen preskretinë me senë, për shembull ushimi që kanë bota, ushketin, e çka këti? ka apetitetin ajo ja jep na kthi. Ka thonë ajo na citeti kthi na, e kjo është, pas që na nevojë na më shkon me, me hiha xhefallë shkretin për mëmor, zërat sadian, shkretin. E nidit pejdëve, shkon pejgamberi s.a.l. ah, dhe e ka dhënë shumë. Mir po e ka pas, thot Enesi, kana rajulan demime. O kan, domon pa më his mirë se Allah. Demima rapti thonë damem isibur, e kundërta e hasan sosh timi, sosh timu. Jo i pashim. Apo, Mir Profesor më ka dash, thotim Hazis Kalani që argumenton se bejm sa më kamot me zemër dhe shpirt, jo me pamje. S'kamot me pamje. Njëri delat e para pasjellës pas sa stë stëmbadra, Hazel më dal pi spië. Delo, delaj. Delza ski, me zemër motë djevon Allah. Nëse zeqi zemra e mirë, shpirti i mirë. Ciao. Njëri do apo edhe Nikime Tandrejë dhe dal. Zbank shto allëzë Për jam sa me ka doshëm Tho të dhe njët për i dhe për i dashnijës Tho të e kapi për mas Edhe e qafi Edhe doshëti me bo Nuhon humor me ta A i nuk e dit që kushe ka kap Edhe e kapi Edhe e, I thaj Shlom kushe më ka kap Atere Kure po Për jam berin Salasel Kjo ka qënë dhe zë për të aditës Që i ka pas për jam sa me njerëzë A bo A me ka kap but Njani ka e kap e shtrëngon do me mit du Ka u përgjigjë. Ka qobut. A dherë i ka thon pejgamberis se selë. Ka thon kush po ma blen çet rob? Së kanë rob. Ka thon kush po blen çet rob? Ka thon dietarët e ka çujë rob në kuptimin e hakikat? Nuk e karrëj me sa. Ai e lobe zotit. Po. Ka thon kush po ma blen çet rob? Ama Arap kur i ka thon kush po ma blen çet rob për argat? Ka thon kush po ma blen çet argat. A dherë bejmë sa mi ka thon. Ka thon jë Rasulullah shitëm shitëm. Ka thon po mosen da gërgoj dhe vartira kam. Së kanë pashtë problem. Qallonshitë bimë qallon. Unë e kish i keçja Allahu, kush shum dobe mua. Ata i ka thon pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam, ka thon mirë po te Allahu si i keç o Zahir. Ka thon mirë po te Allahu nuk je i keç, ka thon te Allahu je i drejt. Ka dhosh me lakum mu, Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam. Ata ka kan dhën dietarat, preferohet se njeriu kur ka kër di kush kër do nje tetmet, apo ka di çka i mungon, apo se shum i dashëm me afrua në shoq musliman i mirë me afrua, pëse me afrua dhe zërë se ka mund si njët njëri për shemull sot që ka pequnë këtë, abo, bullizm ajo, e kam bështë ashtë madhe bullizm a disa bullizmi bëndë musliman dhe zënë bot delë gryja me shami a disa bullizmi bëndë delë në qitetë me gishtja bëndë a mas kjoz delë në gazeta dhe veç për ka talë gryja me shami që e kjo, delë njëri me mjekër që e kjo o, abo, thonë papastër i tojnë mjekërë Apo, e pas, një, pas taj një, një tjetër atje, e pas kanë kesh Apo, në nuk kemi të kundër të kesh mas, Hasha vë kelle Arama vëzër me e kesh A dheve mësa me kanë dalu, me imitu di kanë Me e kesh di kanë Ranon, sot psikologija ka vërtetua Se me e kesh di kanë, ta njëte njëtë, njëtë gjig Mirë po, sa bulizmi batë muslimanve Apo, a dheve mësa me mu, ka lakmu Ka thonë, ani të Allah je i shtraj E ka lakmu Muhammedi sallallahu Kalehi wasallam Gjithasht, gjithasht dajzër, e, një ditë për i ditëve i ka ndohë një rast i ranë për i nga mësëmë dhe me këta me këta përfundojna. e përfundojna një ditë për i ditëve të regon imë në huzeime thotë se ka qenë një shoki për i nga mberit sallallat e sellem huzeimeja i cili ja ka po për i nga mësëram që ti njerit huzeimes dëshmine diburrave huzeimes i ka thonë apo njeri dëshmor një njeri për një Ka dhe në huzejme tje e ki dëshmin sa diveta Mi afton ti më kanë nja, si diveta, si dibura më kanë E kure ka ka dhu kjo pse i ka ndohë Kuri ka ndohë mi a dhonë dëshmin e diburave Të regon të huzejme Thot një ditve i ditve Për nga beris e sellem kish dal në pazar Edhe një nomadi e kish pas një kalit mirë I ka thon për nga mësë A ma shet? Ka thon po Ka thon pritëm mune të shkoj ti marë parët edhe ti bi, bi parët Tu shku për nga Ka vrapu ma Edhe udhës, sahabët nuk i kanë ditë se për e mësa me ka blejat kali. Edhe i ka thonë, sa kali mira për në e shetë bërdo. Edhe i tash, atë sigurisht mënër me, me ndrushmimin. Apo, edhe ka përtit. I ka thonë, a për blen, a e shita. E për e mësa me ka thonë, fillimi ka thonë, të blejton. Edhe sahabët është e ngushtuër. A ka boj marveshën e për nësa marë. Psi a prunën punën të ashtu Se kanë dit Eterë këj në madhi ka than Jo, nuk ta kam shqit Ese ka than Mare tableta A thash për tablet Ti marë parët edhe ti bije Jo, vada ka than Ta ku mshqit Shikë ka than Qështu janë dhe njerëzi Ske than Ani ske than E ka than që ditën Ska më than Ani Eterë I tha A ki dëshmitar Ky pithat për jënë së nam Në madhi A ki bë tha dëshmitar Në kuptimi që të shqa sënxenë dëshmitar Se vetë kem na Kajtare ka thonë që ki sahabiju Khuzejme Ibnu Thabit Ka thonë Po, ka dëshmitar Ka thonë, kusha dëshmitar Unë e ka thonë dëshmitar E ju ka drejtu për e mëse më ka thonë Po ti s'kejnë dheve, me shka dëshmon Ka thonë, me kadu si ta shkejnë Ka thonë, bima të shedu Qysh dëshmon ti se unë e kam bleje Ka thonë Bi të s'diq i këja rësullë Allah Vet se po thu ti e kam bler çshtu ajo. A nuk e i dërguar i Allah? Ti i dërguar i Allah po thu tabletata. Ki po thot s'ta kam shi. C'u i do ti me bezune? Çaqollin se s'ka njeri këtu. Ata rita pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem tie ki dëshminë di burrave. Apo çkohësi ka proponun? Qëse kanë s'u thabim punën. Se se ka pa ndasë çajë hoje. Ai jetar. Ta bë punën ti mos i sill me ata si Ahmed. Apo se më ndërzon mund të ta dje hoje. Ona apo haqi hak kuj diçka për fjalëve të kota pa lidhje çka vëse ka ngushtuar ka doman kidësh mitor, normali ka thon kë skollësh mitor dhe unë është as menjë të parë taj, aj menjë të parë, ama Khuzaibni bin Khuzaibit çka i tha, tregon Zeidi kur, tregon Zeydi, kore ka kur e Zeydi kore gju, ka shkruajtur uh, Kur'anin. Tregon Zeidi kur e ka shkruajtur Kur'anin. E përmen Zeidi me thëvet kur e ka mësuar shumë gjuhë dhe e ka shkruajtur Kur'anin Allahu te bareke ve taala. Fotë emleza kët mushafin. Fot mir po thotunë dish ose aadni ajet po thot së në gjesha kërkun në për shkru me në për plaka thot e kishmet nëse zejdi kër e ka shkull Kur'an a di që ka po zejdi për shdo ajet që ka e ka shkull Kur'an ka morë dhidrë shmitar ka thona dëshmonë se që kjo ajet po shkruje edhe tjetëri dhidrë shmitar tu dit kanë bobe vallaj që kjo është ajet edhe kanë shkrujt thot e mledha këtë mushafin thot edhe mhupi një ajet i surës Ahzab a ba Kërë thotë Allahu të bare kjo vë tjera Minin e rijalun sadaku ma ahedullahi alejt Ka prej burave që Allahu t'ja kan kry besën që e ja kan dha Thotë që kjo jetu në dishe se nga jetë Po shtisha ku me e gjetë Thotë deri se ardë Khuzejmë në mnë thebit Thotë ama kur kush dëshmoj kje për ta Vesh kjoj vetë A tërë i kan thonë Pranoja dëshminën Se kjoja dëshmitari dë burave Kjoj mje të thonë vetë Për dëbura Pse edhe kan këllur rastin Se këtu këtu nomadi e ka ngushtuar e ky hiç, vetë se i ka thon. Pse më ka thon? Pik ka këtu? Se ke pa? Jo, vetë se po futi era salla. Ti je dërguar i Allah, ti nuk rrein sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka gjithnjëherë asoj që e ka përmendëtar në këtë kontekst. Rasti i dërguesit, që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as e ka treguar Aisha, dhe gjithashtu ka treguar edhe Ebu Said al-Khudri, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne ditë për ditë i ka dhan borx në nomadit. Edhe i ka thënë ka me takëthia Edhe ka ardhë këmë e lipë borëqin Kër ka ardhë me lipë borëqin I ka thënë kështoh Uherri ju alejk illa qadajteni Ka thënë kështoh Jepët të, të angushtu punën këtëm i parët minihar Edhe i ka thënë sahabët Mjeri ti A i dimon me në kanë i të folë E Muhammed e sësëllëm Qish i folë kështoh Edhe i ka thënë mjerë për juve Jo mjeri unë Mjerë për juve Haki jama në t Së folës është të me Muhammedin Sallallahu a.s. A tërri ka thonë pengamberi sallallam Hela Hela me asahibil haqi këntum E pëse ju subanët ka kë Kë i ka haqë, kë i ha? ka borëgjim Apo, tërsa a isha E tregonë E ketë rast Apo dhu që ka një qenit i tjetër Në gja ishen Edhe ka ardhë me lip Hakin Edhe pengamberi sallallahu a.s. I ka thonë Pritë se për momentin s'kamë qatë që ka të thash, pritë se si s'kam ja ka përëm tu do hurma, agjua ka thonë pritë se si s'pan, hina në shpi me ndovat që i kam, që s'kam po pritë se si banjot qarja ja ka thonë vishmin i herës tash ka thonë kjo në të rathëti kërë kanë thonë u e gëdera kjo në të rathëti sahabët kanë thonë, të rathëti kujti thonë të rathëti, pengamberi së qëllem që në të lele edhe ka çuhe, sallem, khuweyle, e ka qëhe, pengamberi sallallahu aleyhu sall ka çup pejgamber na ka çup beu selam a ki urme ajuva bieri kaç don kilogram pasai na ti kthejna ajo ka thon çfar privilegji me inimu pejgamberit alaihi salatu vesselam atara yakadha e ky tre heri ka thon pejgamber sot qo trafti qo trafti qo is interesting qo trafti atara pejgamber sa mi ka thon lene se ai qi esht hak mur me kania me fol avall kania i del dunia ofendim ekse marr më mëjesë nuk i përket me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe kur ai ka dhënë borxhin atina edhe ai ka thon Allahu të shpërbleft se vetëm sa i ka dhënë pak më shumë atë që ai ka pasë edhe pak më shumë ka thon Allahu të, të, të shpërbleft e u fejte u optyebte edhe dhave hakin edhe e shtove nuk i vaj mini hanë ndroshash u di dips parazajs atë sa i mirë kanë qenë Allahu më banal ah atar dha pejgamberi sallallahu ula i ke khjarun nas njerëzit më të mirë janë ata shka me projnë që shto sikur une se i përkët Muhammed e së sellem inna hu la kuddiset umetun la jëkëhudu të daifu fia haqqahu gëjra mu të tahtiin ka thonë për njërëzit më të mirë qëtaja njerëzit më të mirë nuk shëntrohet nuk ka pasë të ti një umet që i zaiftja ti poplit nuk e mërë hakin pa u pa e ngritëzanin pa u shtije Ka thonë djetarë, për e mështëm ka thonë, i lumja i popull, që i dopti ati populli, kur ka hak, s'ka nevoj mushti. Dhe në e ki hak, po për që. A kështë i goleze në të farë zamani jetoj në na. Jo mushti. Ti dusht copa mu ba, për me mor hakin të arë. E për e mështëm e thonë, pse bosh copa, pse pi e bëzor, ma dhe e ka thonë me zhamë, la këtë diset umme, nuk ba ti shenjit një umet, nuk ka pas tërti një met, që i zaifti, kur ka hak, Dutë mushtinë, dutë me ufenduë, se për me mërë hakin e vetë. Me gjithë se kjo, nuk ka qenë nërmanë selja e duhur që e kanë bo e pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe rast i vëzër i fundit që e kanë dohë, ka arë nga Ekra'i, Ibnu Habisi, kër i ka arë të pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem, edhe i ka thënë, e ka pa duke e putë Hasani dhe Husein. E kemi përmenjë të Hasani dhe Husein, këtë rast, mirë po këtu e kemi tani të një të trajt Edhe i ka thënë një Resulullah, shumëve pi puthë të, pi qaf, pi puthë, polunë me të. Ka thënë i këmi lanë dhejtë të shpia qështu, kur si puthë të? Apo, atër i ka thënë pengamberi sëselle, mella i jërham, mella i jërhamu, mella i jërhamu, kusë së më shiron, së më shiron. Në madi, i vrashti, i pak dhenti, e ka këtë tradit, apo, dhe zërë fatë këtë si, subhanë Allah, Allah, o i shadën a përmisanë dhe i falë printe tonë të të dhe edhe Shpastë njerëzit na edhe pse si na rinjt qytet, janë rinj si nomad. Sa njerëz kurse deri ti çish më e puth baba e vet. Me çaf baba e vet. Po gjëtojnë njerëz, po traditin. Po babat s'ndonin jashtë Bajram. Dhe ata katrgista, ja ata shpejtë shpejtë ekdonave. Se tutot se mos po mos më, ka elë rrym. Shogëz poftë fëmitë e youve. Çafni fëmitë e youve. Respektoje fëmijën tan. Çka i ta bën sam? A di teatër sai Bukhari. Sa çka të Bajune? Ta ka morr Allahu rahmetin bi zemrë. O rahmet me doshë vladin. A do ki ka çin nomad? Edhe para me no ki nomad dishi si ka put kur e vladin. Kë e vladin as çka bot? Nomad, nomad pinomadit. E lutu pi pi pi së Allahu, Çallahu mostama pinomadve, e aspi e ndacave, e aspi njerëz të pakdhent, na ban Allahu xhelwala njerëz sërrit e besojnë Allahut. يبسوي بيغامبري صلي الله عليه وسلم يدير حق <تصفيق> تاع الناس ماكيشكلين حق تاع الناس جل سبحانه تبارك وتعالى الله جل جلاله كنتي شاكي مي تشلو الله ماش بروبليم كنتي شكي مي غابور الله مافال جل سبحانه تبارك وتعالى الله جل جلاله اجرين من الله تبارك قبول صلاه النوتس صلاه التراويح الله تبارك قبول جل سبحانه تبارك وتعالى جزاوتي عن جل جلاله الناصلم مريم نوتنا القدرت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين